Gure egomitarekin solasan hartzeko, ten hori adintzauku, hainara horbezua, egunantzuri? Egunantzuri? Egunantzuri? No? Bai. Desa. Shal badoren urtebetetzea behar du aipatu, baina nahintzim behituko beste aipagai batzue. eh? Enik, uh, ahberuakoa zirela? Bai. Dona martirin bizi? Hori da, istu eta Dona martirin bizi. Ah, istu iztara. Zira bai. sobera ugunioan hori Hori da. <laughs> Eh, beraz, Xalbador, Xeaxka hori guzia aipatu hain zinen, jakin pixka bat, uh, zuk uh, betidanik izan duzu, eh? uh, ikastoletan ibilian, Xeaxkarekin lotura hori izan duzu? Bai, bai, ikasle hoia naiz nehi beraz, tipidanik uh, eta burasuen engai amendoa eta ezautu dut, beraz, bai, oktan morgildoa hastiratik eta hortan gustora. Lehen hoed zen, uh, ahberuako ikastolarik, eh? Ez. Noni bilia zidazu? Ez. Ni eskian, etzen eskia deitzen, garaian ian, azpagnetik urikastoran. Ah, diak ja, asohtuazen, horrean. Ah, bai, bai. Ez nahiz ainzak. Ez lehen ikasleetan, horrean. Ez, ez, bat dira ino zahagoak, azpagnetik basa direnak. Hor Ba, bai, bai, ba, nire hau eta ba, bai, hor hitzapen uh, zinez unak. Gero urikastoratik zen, gaur egun anitzen ditu da. Baina uh, hori txapenonak, aldzekoak, saskako bon, bizi bizitutena usu ikastroa bat abiatzen delaik. Baina uh, engai amendua eta hala, mobilizazio horiek uh, zautu ditut, bai, uh, haur bezala ere. Hore txila, Ma manifestazioa eta bai honan? Bai, bai, flash batzuk, bai, bai, bai, batzuk, aski bortitzak, zirenak gaurko manifestazioak bezalakoak, bai, bai. Bon. Hora, uh, horiek gendute ere gure di bilbidea eta girena, beraz, uh, bo. Unda gian, balio zuen, hori hori erabaita? Uh -huh. Bai, uste dut, bai. Mentuaz, uaiko burasoa iniz ez dira huaktzen, nintik heldu den, uh, sehazka? Ahont, bai, ba, ba. hori segok da mala idiki doular lekin ala beraz badu alde ona. baina bisipen horiek ez dituzte beraz uh, ustez ez dute gubezala ikusten edo zaila da ezbaita espikatzen den zerbait bizitu behar da, eta ainitze ke ne ustez uh, ara, dute beste bajasoen batzuengatik eta ez dute ala gubezalarako xinismenak doengailamendua bortxas mm -hmm. Sendira, mentuaz patzen da burasuan implikazioa, eta bada, mintzaldi bat ere, gaukberian horkikea monarrizekin, bada, eh, um, kezka hori ere. Agunt, agunt, bada, bai, bada, parte bat, baina, bistatzena ez da, gehiengoa beharik, baina, bada, ala ere, burasu talde bat edo multzo bat emaiten ditunak, ikastolan haujak, bera, bada, bestenun behit emaitena, lituzken bezala, baina, proiektoria txikiak diralako, edo izkuntzari, bada baina, baina, ez dutenak, Haiek, um, ikusten zerik hartzen al duten alta asa, aska hori da azkenean, hiru uh, partaidean arteko lanketa bat, Buraso ekipa eta Haugen artean eta sinaz hori atsiki nai dugu eta saiatzen gira egunerokoan ojen bultzatzen. Mm -hmm. Hori ez bali bada implikazio hori burasoena ere, ba u hartzen dira ederanen bad da, uh, lan egiteko bai pesta kantolatzeko, eh, bada egunerokoan ere, eh, aurrekin Bai, bai, bai, bainan, bon, zinez aldatzen da ikastolen arabera engai amenduaz, tuki batzutan onni ahberuatik heldu naiz, beraz egok badugu hilabetero ekintza batez badageiago. Tipia baita eta egunerokoan ez beste manera batez iten al gure langilean hor beraz hor argiki badak izuz hartzen ziraik ahberuan eta egunerokoan behar duzu engaiatu edo gehien gehienak engaiatzen gira anitz. Gero beste ikastula ondiago batzuetan, egiten duzun badira olako data garantzitsu batzuk, egiten bezala, berazok egia da burasho guztiak edo zine zehuneko ondi bat uh, bertan dela. Baina hala, ez dut tira denak adez ni kolegioan baina ez burasho ba. Burasho izan nahi zildoan ortean berriz, baina uh, ekipan. Hoa uh, jarte egia da funtzionatzen zuen egitura bat zela askia ondiadelako, eta kotisazio besteak beste... Giruen, eta beraz, eta beha jamen duan be, atipitzen zen, burasun ainitz ere, be, nola bait, lehen mailatik heldu baitziren ziren emanik eta beraz, hor pixkat uh, zango altxatzen zuten, baina hor justuki egoera ekonomikoa okertu dela eta be behiritz, nolbait uh, alde hon hori ukan du behiritz, burasun ainitz mobilizatzen hasi dira eta hor bat dinamika zinez edera bat sohtu dena Eta bandik oztan txen esten dut uste dut, eta laire behar delaik hor girela gehienak eta saska hori da. Hoaxen da, mentuaz ikastu horretan badera implikazioa, buraxoak implikatzen dira, eta joko kolegioan txartuta, hala, ba, guk pagatzen dugu gurekotizazioa, hore, nintziko ditugu hau eta mentuaz falta da, motivazio hori? Bai, enoztaz badira, jasoen desberdinak, alde bat itik uh, hori, gaito zuena, nitzen maiten dela lehen maileetan, eta bon, motivatuak gira, gero, ahokak kipiak ditugu, beraz, dena dugu, inguruan beraz. Uh, zinez hainitzen maiten dugu, eta gero bada ere uh, distantziarena. Uh, Gukadio ez albadojen, baitugu, behala, harberoakoak, baigurakoak, ez dira bortzaz ondoan, uh, badelaik bilkura bat edo badelaik uh, animazio bat, behar da antolatzeko hasteko uh, horren erdiko bidea egin, bon, ez da deneri emana, edo hala baitugu bakutsak gure gauzak ere inguruan, beraz horrek ere hene egiten du eta ez horri bakarrik uh, lehen bailan direlarik gu joiten gira gure horrentxeka, egun erokuan kurutzatzen gira, bada dinamika bat hor kolegioan, autobusez jartzen dira, eldu dira, berazbora sok biziki gutik urutsatzen dira eta horrek eztu ere sustatzen uh, ara, dinamika hori, moti elgar motiba beraz bon ari dira hala uh, bearenara bera uh, sortzen dira ere bea horiek eta motivaziohuri pizteko gaigira, beraz uh, hortan segitu behar dugu. Ah, Krixea egoera egin du ere, batzu motivatu direla, ezteko, eta ohartu direla behar zera zerbait egin. Zek du hor, egoera untan dela, eskala bador, bada, baduzi, ba gogoetarik eramanik zeugaz ere? Bai, bon, gero hori administrazio kontxeloak espikatuko lukeen, baina ubeki, badira jasoen dezberdinak, bon, bat da... Be, betikoa, eh? alde onak ditu chashka uh, uh, zabaltzeak, adibidez hor uh, kolegio berria ideki baita beraz hori uh, alde ona da, beste eskualde bat euskalduntzeko uh, eta ikaslek ez dezaten hainbeste bidea bide, bide geingo izetan eta abar, beraz sempre idiki zen, baina nauje kondorio estatutu du salvado hertik, beraz gela bat uh, gutxiago, enka gure sega jen bat hara duan zela nun behit, bazgera bat galdu dugu, eta beraz hala, ogoi eta bost, ogoi eta mach, ikasleko diferentzia horiek, erbe ainit horrez tautzute gaiten alba, inan uh, aski ikusgahia da, kalkula egiten dilelaik, uh, uzta git, uzta uh, git, mila euroko sartzeak mm -hmm. galtzen da, edo bon, bada animaleko aldea, eta gero, be, ara, badira gastu batzuk, jantek giri lotuak, eta beste, bon, egin dutenak... Uh, Kargoak hemen natu direla, elektrik, Horre apresiua, eta hainbat gauza? Horri da, eta hori espikatzen zaukon, uh, gure zuzendariak ere hakan, nahi bauzu, uh, e, kopuroak tipitu dira, bezkotizazioak tipitu dira, baina jaitu zuen zela, kargoak beti berogailua gela berogailoa gelaguzetan, berdine erabiltzen da, bon, kargoak ez dira tipitu eta kopuroak bai, beraz, horrek uh, ere, ondoreak bai du, beraz, horrekin merko dugu, funtzionatu haitik goitin, naiz eta iduriz ondoko... Ez ta git iru lau urte uh, helduko giren aurk kopuru mailan normalki. Baina hala ere uh, bon, behar dugu ikasi uh, funtzionatzen uh, hala, piskat gutiagorekin eta hala, beha, aktibo izaiten. Horrek badu ona ere, nun behitzen, ta biziki e, aberrazgahia da burra soen e, implikazio hori, eta egunerokoan uh, mutibagahia eta uste dut, errakaspean eda ere aukentzat. Zena horrek ikusten, zutelaik egunerokoan... Uh, burasoa kausa kantolatzen kolegioan e, beste zentsu bat du denak, eta nik hortan sinesten dut. Ah, hmm. gaineridu, zu ikasle izanik gero buraso eta baia biologia irakasle sida or salbatugen beti, beti bada militantzia hori, hor da irakasle etzera xinpliki joite nor zure lana egiten eta etzerat jarzean arrangur guzti Zegia da, baina uh, egia ezan... Uh, egin dut? Hore da, egin dut, eta nire kasuan uh, hori dut maite. Ezan haidutana, da um, haipatzenoan azken aldean uh, bom, lagumatekin. Dua eten girelarik adiez bere beta uh, zuzentzerat, beste ikastetxetarat, be, sentitzen dut, uh, ez nahizela nire lekoan, ez dakit, uh, sentitzen dut zerbait dezberdin, beste frantzese horietan ni nizinez uh, saskan gustura sentitzen naiz gure arteko... Familia horretan, eta, hara, e ez dut erakaslea, erakastea barkatu soilik maite. Ez dut nik nahi kurtsua eman, joan. Maite hmm. dut inguruan den guzia, proiektuak eraikitzia, baiik eh, lankideekin, baina ere ikasleekin, eh, burasuekin, nik hageman guzi hori maite dut. Antolatzen direlarik... Eh, konzertutipi batzuk kolegioan olaborasoak eka jarrazteko eta ekin trukatzeko. Tutore gotzak ere, naiz eta larumatetan izan eta ez den beti berri honake maiteko, baina maite dut, egia erran maite dut, ez dakit um, hola niz, eta maite dut truke hori eta bizikiaberaz garrieatxe maitean dut. Mm -hmm. Biologia, zergateka, hautatu zen duen? <laughs> bon, ez uh, da getegi asko, hautu bat izan zen, nik asiratik uh, erakazile izan nahi nuen, maite baitut, uh, joztoki, transmisioa eta haurrekin, uh, piskat, uh, batailatzea, uh, hala, e, uh, gogoa emaitea edo azteko bai, uh, metodologiak edo espikatzea dola egin, lortzeko, bon. maite dut hori, uh, eta hasieran pentsatu nuen lehen mailari, egin nituen uh, bon, ikasketa demoran uh, lehen mailetan ikastaro batzuk, Eta egia jana horkeztu nintzen, sehaskarat, uh, lehen mailako erakasli izaiteko. Ah, Bai, azterketa bat pastu nuen, eta gero deitu nintzen, uh, hola, elgarhezketa bat etara, texanez, bon, uh, hala, ikusizutela nere idatziat hori dena, baina, bazela, kolegioan uh, postu bat libratzen zen, hafa, libratzen edo, horren batzu, bazirela biologian, eta noraz biologiako ikasketak ennituen, Eben, hola chartuniz. Uh, azkenian, uh, chartunintzen lehenik meken, beha, deitzen mek, etzen mek garaian uh, donahistintzen kokatua. Seila bete soilik indituen, 2008an. Ha, ustibajena izan zira. Hori da, ustibajena. Eta gero... Uh, seila bete soilik, eh, hor dezkapen bat, gero itzuli behar izan nuen eskolarat ez baitzen uh, libehatu horrenik, hor dezkapen bat zen soilik, aldiz gero ortegaten buruan, uh, ukanon behiona, ozakia uh, ba, gert joan zen izorat hori uh, eta gisa, eta beraz, berak utzi zuen xalbadogeko postua, eta hor hor sartu nintzen, ta gaur eta gau egun artean. Eta gerustik antzira? da. Zuma demura? Ebe, 2000 eta lauian sartu nintzen xalbadogean hogeeta bat hore da. Eta biologia zahargatik gerraititeko ibilbidiakin du hori uh, Du tunuen ere gaztererarekin, eska jatasunak baihin nituen, Baan dakidaki maiten nituuen ere zienentziak eta gero bepsika batu. Ninik eh, ez dut egin biologia pasioz, baizik eta erakaskuntza egin dut pasioz. Beraz gero biologia behalaja o geratu baita entzietan hortan bai nintzen... Uh, guzturen egaren dugu, eta bola, gero ongi doantzen fakultatean, beraz um, hala, hola pastu da. Ikasle ona zinen? Erretan da, si askan uh, beziki ongi uh, segitu dela ikasle bat? Uh... Bai, geroen ikestutolako hoitzapena ondirik, nire tutoreen uh, segipenaren aldeetik egia haiteko. Uh, gehiago ditut uh, lagunekilako edo giroarekiko hoitzapenak. Um, Eganen ukena da... Ikasle, xintxuan itzela, sobera, gaur egon penxatzen dut, sobera. <risa> Ikuste dituzu zur bizalakoako zure gela, neda? Bai, eta justuki ikitzik ditut, eta baina bon, uh, ara, ara, badakit, uh, ibilbide bat dela, bakotsa da den bezala, eta gaur egon uh, beste pertsuna bat nahiz, beraz... Uh... Hala, ikasketa prozesuaren bahne da, beraz, bon, hola da, eta bainan ikasle ona, xintua bai ona, be, behar nuen lan egin, hori eh, segala da. Na, lan egin duzu. Aba bai, hori erraiten diat beti ikasler, eh, aukera dut larik, eh, lan egin dut, ez tuto lako, erestasunik lan egin behar izan dut, lortzeko bai. Eta irakasle isa, inspiratu zira, ukan dituzun idakasleetaz, eta egin dituzten akatsa, edo gauza honak hartu dituzu, ere? Eh? Bai, egia, uh, bat ditutolako hojitzapen batzuk uh, onak baina nire ezain honak, uh, bon di konfiantza guti zuen uh, ikasle bat nintzen, eta, eta no lexan, uh, uh, duztuki, uh, bo, entxatzen aiz hori kontutan hartzen, eta egunerokoan uh, ikasleekin, behar, haien lekoa emaiten, eta... Hala, itza emaiten, zentaz nik diustuki ez duen haski ustez, aski hartzen garaian eta egoiten nintzen nire xokoan. Bon, gero. Eh. Bai, hala, eta bon, baditu doelako hojotzapen ezaingosu batzuk batzuen partitik, eta nik, entzatzen dut hori zaintzen, uste dut, bizi izan dugunak laguntzenak gaitola, eta justuki ikasle, ez zain ona edo norexan, egiski ari ez bain nintzan, en uste zorek laguntzen nau, egun, e, gaur egun, justuki, be, egiski ari ez diren horiekin, entzumena horukaiten, zenta, gero nire ustea da, ez eh? dakitze balio duen, bainan pentsatzen dut, egiski aritu diren horiek behar bat ez behar e, e, e, entzumena zenta, Bare, badoaz, aintzina, ez dakit nolajan. Lanean zira, itzila, badoaz, ez, ezta hori bakarik, eta, bo, nien txatziniz ari eta bat emaiten horretan, beste hainitzek bezala, eo, uste, uste dut importantea dela, gero, seguraski, behar, ba, pastenaiz, beste gauza batzuen ondoan, bakotxak badu bere jentsibilitatea, eta hori zaintzen dugu. Mm, Gain, ato, kolegioan zira, beraz, da, faxe bat, aurgaren zat, aldak eta hainitz, eldu dira, adin hortan, lagunak, hagemanak, ez dakit, transizio faxe handi bada, ere, Bai, ahunt, orta ko, bon, lehen mailarena ez dut bateri da mutzen, gori gioan izanik, eta gero... Ez nahiago duzu, basi hau. Bai, bai, bai, zinez. Bizikin tez garratxe dut, eta gero, uh, aipatzen dugula gure artean lankideikin taula, uh, lisoura joan, edo ez joan, uh, bon, bada egia da lisoan, ustez, lan karga, fe, ustez, ez segur kopiama ilan uh, animaleko diferentzia. Baina ni ez nahi bortzaz horrek beldurtzen, bat dutalako, uste dut, lan kapazitatea, fai, az dutoren beldujik, kasteko. Ba inan, uh, maite dut ala ere, uh, bian ahteko hori. Koligioa, ez da, adine hexa, baina bada alde hori ala ere, piskat, amarena egiten dugu ere, batzutan. <laughs> Boni hondi, maite dut hori, bian ahteko hori. Gero, egia da, ez dutala, bizitu lizeu koa, eta bera bat manu, Maiteatuko nukera, behinan uste dut, maite dut, ala, bataila hori, are, emotivazitea, ez dutelaik hain nahgi zenak diren, eta burra suentzatai direlaik bat zuten edo guretzat, eta bo, maite dut, eta bara. Ainiuz galdera da, eh? Bo, biologia edakasle batek, gainera da hitz hartzen du ere, hortana. Mm, agian, <laughs> gero egia da, bai bai, gohputz da, eta nik dut biziki, duztuki, esen txibire nahiz gai hoxi, mm. eta ainchatzen naiz uh, kurtsu eta ere ikan zilak haxzen uh, gai hoxen inguruan, uh, duztuki, behaien ongi saitea... Albez emad beha matzeko, ez baita gara egesa, eh, eraikitzen ari diren uxte uh, uh, uh, uh, horietan, eta ala hor duradun gisa ere, entzatzen gira, bo eta ikastetxe gisa, hori eh, uh, uh, uh, buruz uh, atentzioa maitean, adibidez, bo, uxte uh, uh, ero jazten ditugu ere, ez eta bo, errakasena naiz, baina egia da, atera aldi, eta bo, sehaskan bez, ala ere bat bat gainera beha bura suakosua zautzen dugu, eta beraz, uh, importanta atse dugu, uh, nik egiteaz gain saio horiek, Kanuko parteaidakk eta jaraztea. Justuki be anonimoagoa izaiteko ikasleentzat bezi kiruga jaentzat izeuko artean direlarik eta eta jarrazte ditugu gira prestatzena aurtengo preseski Uh, Eri zain batzuk gehienetan, eta bola, beri izten ditugu mutikoaktan eskak uh, saio horietan, uh, baitituzte usu be galdera ezberdinak edo ahengura ezberdinak, eta bo, biziki baikorki hartzen dute. Hor hau tenen gira ere ahemanetan naiz uh, bestekanpoko partai batekin be drogen inguruan uh, Uh, ere saio batzuk egiten zen, eta bon. gaian lantzen da, bainan teoria da, eta hor, praktikoki, esperientzia duen batzuekin trukatzea, bat dut, be, ara, impactu gehiago geiten aldo gela gaztengan, itseparen badakit ahen gura badela, eh, burasuk gisaukan dut dugu uh, gutun luze bat hori espikatuz, eh, gauzakari direla normalizatzen, izan da dien alkohola edo beste drogen inguruan, eta bon, ara, uste dut, be, ara, be, nire gaia baita bainan ikastitxaren jola dela, Behoriek denak uh, tratatzea ikaslekin, eta hara, uh, itxatzen uh, zabaltzen ere, um, adibidez aukten uh, jala bat egindugu, jala bat da pro proiektu aste bat, uh, gaigu ziak, uh, ikas gaigu ziak gai baten inguruan ari gira alanean, proiektu baten inguruan, eta aurten deitu dugu aske bizi. Uh, azken proiektua eta hor, uh, zinez gai horiek ziren nonbait uh, ikaslea uh, rie bon, nik zer behar dut uh, ongisenditzeko beraz. Haipatu da seksualitatea, haipatu da ongisaitea, uh, ongisaite mentala, ofe, hoxasun mentala, uh, haipatu dira horako gai desberdinak, helikadura eta bar, eta sustut ideia zen bakoitza bere buruari begire maitean, haizteak gazteak diren, hartzea momentu bat piskat gogoetatzeko. Eze maitea erantzunik ezpeita, norberak bere atxeman behar baitu. Baina, um, oaktarazteak azileari, uh, niko ongi zaiteko behar dut hori, ba me, behar dut buruaren egespetatzera, besten egespetatzera, beraz generoa, fe, ala, aktualitatean diren gaigu ziorek funtsian, uh, norberaren ongi zaiterako, usai hatu gira, aste hoktan, hori tratatzen. Hmm. Ogo jortez, oartu zira, ez dakit goizago hasten direla gauzak uh, egiten, gauzak hartzen uh, bo, droga, produktu desberdinak aipatzen erarik, uh, ere er, berdin goizago kontsumitzen dutela, edo oartu zira zerbaitetaz edo, eta geobadat resna badalikatua, uheredin denak eroztik uh, portablearena, mugiko jarena ba Egia, ez dut aipatu baina mugiko jarena asartzen zen ere haste horretan asare uh, sozialen eraginatabar Jostokia atzo, uh, gorezkontzaholkulariak uh, gau aldi bat antolatu du burasuen johen inguruan ere, behar jabaita, eh, burasua piskabat uh, galduak gira ez dakilgo nola kudea tori, eta gu ere, eik, eh, uh, bai, gauzak hainit zaldatzen ari dira. Nek eganen uke, behinago, uh, nire ikuspegi sumetik ez tutolako gibeltasunik, nahiz eta hau goi ohtazok izan, ala ere, bahne naiz eta gero kolegioan gira, beraz, ez uh, gira hola hainbezte hoax zen, bezala, ala ere, adintipiak direlako, eh, amala huamabost Max, Um, nik jaren nuke esari sosialen argiki ikusten dela, tortarako salbadojen ere, be, pentsatzot beste ikastitxetan ere hainitz, um, urte hastapenetik orain segagen entzat, burasuen entzat, uh, bat proposatua dena, burasok izen petzen ez maiteko mugiko jik uh, hauher uh, irugagen hartio, Ez baitute beharik, konkretuki, eh? edo zer gerta be kolegiotik de dezakete, autobusa hor jartzen dute. Kaso zinez uh, berezi bat zuetan uh, lukete behar kolegiotik landa. Beraz uste dut hori uh, uh, zinez posible dela, eta haujak ez hau zen dugu. Horrekin jokatzen dira, eraitu dute, ah, menere lagunguztiak badute gela. Eta beraz burasoak uh, nunbait kakotxean artean trampan ero jartzen Ez, ez paik ere lehen mailan bezala kurutzatzen. Beraz ez dugu elgahezagutzen eta ez dugu parada galde giteko. Beraz hori plantan eman denetik ikusten dugu hala ere gero eta familia gehiago kizenpetzen dutela, egespetatzen dutela, eta ateraldietan adibes ikusten du taldea, uh, Leheno ateraldietan uh, baimen zen parte batez, momentu batean, uh, borra soak abisatzeko zakitzetaze, bo, hartu zen arabakia hori denak entzia, eta lehen uchtetan izan dira be, mugiko batzuk atxemanak, Baina gero eta naturalagoa da, eta orain uh, ikasileak uh, bahan dute, familiak ere, aloh, beti izan endira salbo espen batzuk, baina uste dut uh, hala, egoera beh, lagia da, baina bon, guk uh, entzatzen ditugu gauza batzuk plantan emaitea, eta gero, be, gero da itxeko. Mm. Eta gero drogaren inguruan, uh, fff, nola egin, uh, ne ustez beti izan da, multzo bat be, lehenago hasten hortan, gehiago alkoholarena ejanen duke, bai, aski goiz eta bisikinik geilantratatzen tratatzen talarik, biziki normalizatua da. Hmm. Bu, bon, uste dut guk dugula hoktan ere gure kulpa, erri eh? e, bai, huatxe, azkenian gu eskaldunak pesta zalea hondiak gira ikusten gaituzte erri ezta eginez, egiten alkoholarekin. Kultura, Kultura la da. Eta beraz, zinez, ahunt targeki kosteotera gisa, ez dutela behainan emaiten uh, beste drogekilan uh, alkohola. Bo, eta beraz, uh, ara, nikor, orta nahi nituzke gehiago impaktatu, baina uh, komplikatu da. Zenta hori, ez uh, dakit, alkoholan den den pertsona bat garrastabiziki delikatu da, behar da? Mm prestizan orta momentu bon, momentuz ez dutatseman azteko, eta nik egiten uh, dutan spitzak ez dut uste, nore jana, haien egureroak egunerokoarekin ez doa bat, beraz ez ditu aski unkitzen, bon, ala ere nire jolabetetzen, eta segitu behar dugu hori aipatzen, bai ikastitxe gisa, bai erakasle gisa, bainan, ala, uh, geroen ortaz, liseoan da gehiago uh, adibidez ere azken ortaetan ez Tugu ikusi asteko izan ditu, denboran, hola, bate bat edo beste. Egia, bohengiak urutzatzen dut, azken urtetan, ez tugu ikusi eta koligiotik kanpo ere hori hasten baitira demorai dejak, eta ikusten intugu mobiletak eta batzu, bai mobiletak, uh, skuter edo <laughs> arkatu. Bai. gara, <laughs> gure gara <laughs> ikoazen, uh, skuter wow, bai. Moto horiek. Eta bai autoelektrikoak. Ez dakit bat diren ez da hendiz. Ez, ez otoi, ez araiz. Amiti <laughs> bon. fiorieko. Egia, <laughs> <laughs> ez, ez aurieko, kostaldeko araiz. Baina, mm. euh... <laughs> ez dakit, ez zira momentukatze. Eta mo, mo, motoak ere guti, baina hor, adibiez, arroi dejakasibaitzira ikusitein tugu laupa bost, irugaren entzat, ez anitz, mea hasten dira. Baina egia zitugu ikusten, nik ikusi izan ditudan bezala aur, duila aurte batzu, beh, egitzen, motoen ondoan, edo, hala, esperdote horiean, eta hasterean ez dituzela ikusiko. Voilà. Peuf et tauliacor badina sigarilla et peuf tauliacor kitouchi toute année ts banana lisewana edo ikasle oi batzuengandik bai justuki euh, adiessa sparneko ni asparage inguruko bai naiz euh, kurutzatzen baititud goizetan okindegi radioitan eta ikusi zan ituti ikasle oi batzu bi chitendu eh da chimiko bat itendu senta zuko badaki landu du sulagelan <rire> bon be lorpenesch kacha voilà lorpenesch kacha <rire> niletzat ez bali mai tosei de yak no, baina ustut sinaz gisarteko arazo hori uh, denetan chigitu berdu hatatzen, eta uh, espero dut, uh, hala, dirila esperientziak eta gero hala, gobezara uh, ulerktuko gaituztela eta hala, ez direla horretan eroriko, bainan bo. Ha, zah, horiak morala egileak. Hala, hori da, hori da. Hala, hori da. Hora, hori da. Hora, hori da. Hora, hori eta hentsu zen, uh, Shalbadori lotuaden kantu bat, eh? behar duzu espikatu bat zer den kantu hori, lehen otetaik Ni jasen iz, urertzen uh, zemotako kantuak diren, biskat ximiko-artifizialak hor. Andoaz, <laughs> gaia nahi dut aipatzea? Bai, berdin, nola, nola, nola sortu zinuten hau? Eben, bau zuri aurtengo sorpresa da, ikasturte hastapenian, goere ez ginen dakinean, bi lankidek uh, aipatu azuten artian eta besortu dute... Nahi duzu duela hainbat urte orain txirina, badraz, badugula txirina, lehen eggin txirina junta, eta azken urteetan musikak emaiten ditugu. Beraz gure Hezkontzakulaariak batzutan ikaslek proposaturik ara, minutu batzu irauten baitu selekzionatzen du kantu parte bat. Eta pasatzen dut, hori bikaina da, zenta adibidez hori auske eusten eipatultan proiektuan, aske bizi proiektu hortan. Ebe aske bizi kantua, aske maite kantua pasatu dugu. Gatiburena. Uh, Gatiburena. Hor, uh, adibidez, erri urratxet da, beraz uh, bizpairu astez erri kantua emanen da. Eta albide zen du, pixka, gaiari lotuadeen edo aktualitateari lotuadeen kantu bat entzuteko, edo ezagutarazteko, zentaz, uh, ara, ikasle guziak ez zute gunerokoan beti euskal musika entzuten, eta, bo, biziki baikortzat jotzen dugu, xortzen, uh, ikasten, ikasleak ikasleak ikasteen entzute hitzak, eta sartzen dira geletan kantuz. <laughs> Hori? Wow. Uh, Hori? Ba, bikain, zinez, gozo da. Hor, oh, hak, ah, di etxe gauza hondi bat, eh? ikasleak kantuz uh, ditan uh, ba, gerarat? Zinez, hain nik, hasteko, nik pertsu maliki, biziki <laughs> baikortzatzen dut, eta, ara, ikriarik sartzen dira. Eta beraz, hor, bilankide horiak, um, proposatu zuten, uh, bon, ez, haien ahtian mil dutira eta uh, hori atera daukote. Eta nahi bozu kantorrek uh, bigik lixka animaliko iten duen eurtez ikasle hui erre horretarako oh, betxatu dut pasa aztea. Uh, Emeritziko pesterat agertuko baitira hainit ikasle hui eta ala, zinez uh, haien zate referentzia da. Hor kantuan kant, kondatzen da, jotzen duerarik ikaslek bizi dutena, Uh, Puskak bildu, uh, sartu, tenorea respetatu, tiktak, tiktak, bestu da ze erakaslea ateanda, baina ez bazira tenorez ebe behar duzu aitzakia prestukan edo aitzakia edo, hori eh, da umorea, baina uh, loturari buskan prest bat edo ahazoin bat. horiek bon, denak kontatzen ditu umorearekin, ikasle maitiak aipatzen dira, <laughs> asko maite ditugu belako. Ez denak? <laughs> denak, e hori ezin da Naiz eta, egun batzu ez diren bestiak bezalakoak. Hmm. Adimen artifizialak sortua du, beraz, gaiak hor sartu dituzte uh, entzumer da, he? Eh. Hori da, itzak sartu dituzte zen, eta gaiak uste dut, baina, uh, bon, askenean itzak berri zan dituzte sartu, eta gara utatu dute musika bat aski mugitua, uh, ikasleak ere gustu dezaten eta egia da, iak sortu duela bai. Eta, uh, ikasleak denbora demora hau uh, bai. doaiteko gelarat, ilu da. minuta hor, presti zaiteko, kantua finitzenarik Finitzen delarek, behar dute geran izan eta idealean jagirik prestattzen Ezkira <risa> maskak Ez dute ez eta sotik kanambizion dagoarekin gatoz Euskal Herria inbaritzera kaserasatzzeko urtua iritta beran gurik gabe la duzu bitartean Bildu badoinak eta zure trikotak Kutsa egin eta za toratze zurat Orain bai hasi mugizen erakasle amagia zure zai dago Egar ezazuk er zure poza za bateatuz erakutsi zure botza Bini nutu pasa dira. Itzaki aszeka Edo atera zure Lutura iraskea atea esten nagida instantarte kasen maitiga Tiktak, tiktak, azken segunduak, nuzatu pausoak, irakaslea atea esten nari da, istantarte ikasle maitia. <gülüyor> Kasik moztu nuen buka era, hau da, importante era. Hori da. Era biologia erakasle hor, salvador kolegibaren eta hau txigina txihina itxusi baten ordez, entzuten aldena, barfleetan eta hor fite-fite ikasleak joaiten nira generarat, kantua finitu gabe behar baitutea hori izan. Hori da, ahontu. Bo, wow, originala da, azteko. Mentuazideia mm. bat zuen manen nituze, beste ikastetxe bat zuen zat. Zagatik ez. Shalba da horrek, behugoi urte, pua, pasatzen da, eh? Hai. Hortzen zira? Zuka demura horren erdia egin duzu, deia Shalba dogen, pasatua ere? Erdia lanian, lanian. eta beste parte bat ikasle. Eta beste parte bat ikasle. <laughs> Beraz, uh, anitz, uh, hai, anitz urte, boinan, ba uh, bo, ahunt desberdinki bizitzein tut, eta... Beharik. Bo, enizo hartu, eh. Ez yes. Eta prest, erretretar teo goiteko? Be, araiz, araiz. Momentuko zbait ni azteko, gero kusiko, geroak eganen. Mm. Azterketak ere biztan epatuko ditugu. Azterketak eskora zau aldarik apena ondia ezan baita. Azterren dugu ere intzinuten kantua. Eta justoki eskoraarenaren ainu nahi batu pixka bat. Uh, gero tageiago, askan ere baita kezka hori. eskolaren uh, arroan, bai uh, ikastoletan, korigio izi utan. da nahi, nola ikusi duzuzuka entzina zen haue? Egia da, benekadioz horrikasle nintzanetik ikusten utela bilakaera argi bat euh, lehen guti ginen, baina hor ginenak, uh, uh, familiak ginen. Denak eskaldun zaitzen eztek? Enekdutan hori zapena, zinez, eskora eh, emaiten zen. Zinez, eh, pff, be, Hora, eldu zautena, da euniko egun, bainan, gero, araido edo bederen batek bainan zinez, ara, militante, gero, ara, aspadi zen, e? Eh? Bide garaia, ja, militante familiak ziren, eta jontesko aldunak, jana nuke. Eta hori, be, poliki-poliki, be, noski, ikastolak haunditzen joan diren hei ere, ustean ega iten nuena, alde honori badu, Euskora zabaltzen da, familia behietarat, bainan, be, frantsesa ere, morgiltzen da, gure ere muratzen nahi eta nahi yes ikasli batzuk uh, be, usaiak baitituzte ehk eh, daraz. Heltzen dira kolegiorat, eta, eta batzuk ikastolatik usaiak eh, hartu dituzte haien artean uh, Eta ondorioz, hedatzen uh, da, bon, gelaz Gelan ezain beste, naiz eta be, gelan ere huak batzuk egin behar izan, baina aire ahitzeetan batez ere, beraz, gure gunerokoan hori uh, da, bai egonka, uh, be, beti hori beti zaila da, zenta ez zinduzu uh, zigo jaren, uh, zigo, jare, zigo jaren, zigo jaren tsahtu, zenta helburua da be, Euskara maitatzia, eta beraz, uh, Euskararekin uh, aheman positiboatxik dezaten haugek, baina uh, momentu batez jaitarekin ez da aski, beraz, uh, aire hartzetan ere guk ekipa aipatzen dugu, beharko ginukera lohtu, beharko da ekipa, istan dena gok gure kortxoka maite entugu, badugurak pausa bat maite dugu ere gure pausa hartzea, edo fotokopiak iteko, edo puntu bat iteko edo edo kafe bat hartzeko, eta ondorioz ez gira aire hartzera dueten, eta aire hartzean ezitza dira baina ez dira anitz, eta ere muazabala da, eta dira joko ere desberdinak, Nun, gaz, bai barkatu behar dara, sartzen den. Beraz, behar ginuke, ez dakit nola, entxatu, ari gira gogoetatzen, nola gehiago sartu, kanpuko ere hortan. Eta, ara, gero ateraldietan ere lantzen da, ba, egun erokoan, eta gero familiekin entxatzen girat jatatzen, eta fa, familia erdalduen horiek argiki, uh, etxean ez baduteiten, mareruski gure gizartean, uh, Oso zaila da, aktivitateak eta denak uh, frantzesez dira eguneko haundi bat. Beraz, uh, familiak ere engaiatu behar dira. Nik erregularki tutore aipatzen tutu dalekoak, edo beste. Uh, iztegia, ukandezaten ere, zentabatzutan, simpleki uh, iztegi eskasez lehatzen dira ere, maleruski. Bon, beraz, hori dena uh, lan zentxegitu behar dugu, eta entxatu, atxemaiten, ara, uh, positibuki... Uh, Eskora baliatzeko momentuak uh, aheman pozitibo batukandezaten horrekin ikasleek. Hala ere, ega eh, iten zinunan ustean, ikasle hauek uh, adin txahean direa jaren dugu, uh, zentzua emaiteko iten dutenari ari, usua ipatzen dugu ere, etxetan haipa dezaten haipadezaten, egin dugu ere lehen jara diustuki aurten hori buruz, saskat eta salbadoan sortzea buruz, eta garantzia eman diugu hori. Eta izan da, bat etxetan behartzutena Uh, egin uh, burasuekin zendako hor diren, hain nitzek ez baitakite hor direa, mm. ego bil nizaitena lita bezala, haien burutan eta ordean poita da, burasuek agdezaten momenturi, zentago burasugisa egunerokoan ez gira bortzaz oartzen eta ez gu bortzaz aipatzen etxetan Me importanta da, autu bat dela, eta importanta zaukula, eta eskoara ez dela soirik bihotzean, berdela ere erabili. Beraz gero, erakaspen erak mailan, bostan denago, gira morgiltzei sistema osoa eta positiboki, ala ere baloratzen dugu, hor bebi froga, euskarako froga, Uh, lanzen lan ari dira Euskarakorak erakasleak eta jaz abiatu zen uh, norejan entzego hori eta aurten uh, gauzatu zen baina aurten ere uh, norejan begia da, eta desberdinki gauzatuko da uh, idatzia eta ahuzkoa?uga geneko ikaslentzat eta aurxria pasatu dute bidibidez eta egia da ehuneko handi batek lortzen duela. Baan uh, beuko koronago jo nahi dugu. Ozen e, eta gauza bada lohtzia, dena ulehtzia eta mini bat baina gero ez badute dute erabiltzen. E, bo, e, gure izkuntzak ez du ara, geroa behmatua beraz, e, bai, mailan bada jonka hori segur segitu e, behar duguna. Eta naiz eta ikaiten den batzuk liseoan hartzen e, dutela kontzientzia eta garatzen dela liseoan erabilpena bome. Ba, Guk uh, segitu badugu gure hasiak ere iten eta gehiago erabiltzen gure artean uh, ikasleek ere hain artean. Mm -hmm. Eta eskora maila idakasleen partetik ere uh, or, ze, ze eskola maila da edo mota erabiltzen da batua za ari siste beti xer Ahulkatzen daz, enta da, hobehibi eta azterketak haipatzen dituzu, behinan hor, uh, behar da, zinez? Uh... Bai, gero ez ipatu aipatu, uh, Euskara gaia haipatzen da hau zu, uh, Euskara maila erbaloatzen dugu ere beste bestegaitan. emaiten dugu garantzia idatziari eta eskorari beste bestegaitan, eh? mm. uh, nikadibes biologian. Eta gero, beraz, bortzaz idatzean uh, batua, uh, eh, behar dituzte itzak... Uh, Ara, usoki idatzi edo batua edo azteko bai, usoki idatzi ez hauzkoan bezala, noski. Eta um, gure aktian, ebe baliatzen dugu uh, nahi duguna. Batzua idira toka, batzua idira uh, bahneko, bahnekaldeko eskorarekin. Bona, ala ere oroa eta hoai maiten dutan hanik, eh, ez da ara. Nola egin, uh, zera nahi noan besterik, um, Abai, eta beraz erakasleen euskara maila be hori ere ejonka bat da haska mailan zentegia da entzutenda eta egia da e erakasleak catech mailtia gabri guneste la borcha cerecha Um, sehaskan aritzeko, eskoradunak. Baina, ala ere, atxiki nahi dugu uh, nola egin uh, zoroztasun hori, zenta nola nahi dugu, nahi bat dugu gure augekuntza eman dezaten, uh, gukuntza eman behar dugu. Eta beraz, hor uh, forma, formatzaile edo, no, jan, formakuntza saila sehaskan arida ahabehitzen edo janen dugu eta beraz uh, Uh, Plantan eman den uh, irispede behi bat, da hori uh, erakasle behiek zebat uh, uh, berko dute huken, haiti uh, uh, goitiz askan direnek, uh, eta atzeritar izkuntzan uh, erakasten dutenek bebi, maila. Bederen, komunikatzeko zentez da antzi behar, uh, erakasle girela, baina hitzaile ere bai, sehaskan, ondorioz bat ditugu tutore gotzak, arduraduna izaitena argira, behar dugu prestizan horretarako, eta izin dugu animatu uh, konsertazio bat uh, ikasleekin, edo tutore gotza bat, edo LP-ak, guk bat ditugu LP-sistema berizitu hori, gure ikasle multsu horiekin, ez padugu eskora hon Ez giraitu eskoraz edo auzu zen du edo zu zenzen edo be olako ezpaugu guk menperatzen. Uh -huh. Bereaga nahi du uh, ikasle horietan uh, irakasle gehiak ere potentzialki izaiten aldirela, eta sekatzen dituzuela, ere beraz, uh, aurkatzen aldiezu ere irakasle zaitea. Ikasle horiek. Ashi bu. Ba daia ja, eh? Guri kasen Iri... artean eranaituzu. Ba, ikuste ditugu ah, horarik lan eskentzak, ze askaren lan eskentzak baditugu usu usu, usu eskas dira irakasleak. Eh. Aguntzu. Ah, Zientziak, matematikak... <hazleak> bai, bai bai bai. Ba bai bai, be bai, bai, bai, bai, gero egia da laire badirela, eh? Ikasle hoiak eh egoten direnak haskana. Beraz beharik eta ba bai, nike horrak ki genat kitzikan ehitendako tsetenta gaur egun, ba ni kolegionaiz eta ara dira helduarekiko Talka ta hortan eta jaiten eh, dakotet bona aipatuko dugu urte batzen buran heere lankide izanen zirrera eta horlaoso <laughs> egiten dute pikat bitxiki beangara uh, be, badugu adibide bat go konjetuki zehal uh, baddo gen ikasle bat uh, ezginena batere lankide ikusiko eta berak ere ez uh, bere buruan ez zuen sekulan aurre ikusiko aipatu dugu bekiabadu uh, na zaitea eta orur dugu. Beraz uh, leengo ikasle bat irakasle. Hori da. Gertatzen da. Nikukan dut anikasle bat lankide. Bitsi <laughs> da, eh? Pasti dudut uh, muga. <laughs> Deia, bada, lehen muga bat pentsu uh, zure lagunen haugak uh, eresebitzen dituzura ikasle egisa. Deia lehen bai, bai, kasuka. Bai, bero, nik lehen muga izanon, dada nikukaitian nikuka lankide nere erakasle. Hori <laughs> e, bizitu dudut ere, hastapen batean, e, baina nabon... Nik ez dut bategaizki bizi izan ez nuen uztaki naturalkiegin da ge, eginda, eta ajunnt sustengatu naute eta bon, biziki baiko ja da eta bai gero hori da astenzira aurttea pasatzen ari dira kustenzu zure zure lankideen aak gero ikaslean aak Mm -hmm. Eta guai, uh, ikasleak lankide, hori bera. <laughs> mm -hmm. Apilain hemenetziko pesta, aipatu entzina inintuen ere, aipatu uh, azterketak eskoraz, aldarik apen bat, duena uh, duguna da uh, bai, baxuaren zat, berizik hori, azterketak alibaitira horbitzen, brebeta eskoraz pasatzen alda, partez? Beraz, uh, bai, uh, aldarik apenak bon, segitzen du, eh? baina, bai, arazoa esortu zen brebetarikiko azteko bimilata amaseian, Uh, Egeforma uh, e plantan eman zelarik, bax gato. Uh, ga Denboran, hirugai ziren matematika, historia eta frantzesa beraz, uh, egin batean lohtu zen horiek uh, eskoraz ziren, baina gero egeformarekin, zientziak sartu zelarik, hor egin ez zientziak uh, esinko dituzue, matematika eta uh, historia bezala eskoraz eman. Bon, lehen urtean pasa zen ez da uh, giko soberazagatik baina eskual zuzentzaile batzuk zuzenduzten eta pasazen bikain baina gero hasi zen uh, bataila uh, kopiak hartuak, bordaleratik horiak zuzenduak uh, frantzestunen gandik eta abak bon, ondorioz uh, justizia osoa eta mobilizatu zen ainitz ainit, uh, familia eta biziki baiko haizan da eta jaztik egia da brebetarekiko, zentaz basoaren zatu ainiz lan oino uh, brebetarekiko ofizialki, lohtu zela, jaz, eskoheraz egitearena. Bo. Gero, konkretuki, e, baina ez biologian, eh, ikusi ditut gaiak, e, nola ezan, kontsignak euskaratzen dituzte. Baina dokumentuak frantzese egoten dira. Beraz, e, bo, ikusi beharko da, zepoduntara, ino hori onartzen dugun, zenta funtxan, e, zailtasuna, berdina egoiten daika jentzat naiz, eta bi hizkontzak menperatu, ta hori ez da du daik, bezikion gizpikatzen duten bezala haiek, Uh, automatizmo hori badugu, eh? nik ere hor egitenan uh, konuke frantzez, baina inan, hala, ba, hartzen du, momentu bat, gogoetatzeko, beraz uh, industizia hor da besteak uh, zuzenean uh, idazteradoaz besteak, eta gureak behar dute gogoetatu, uh, iztegia euskarazikasi hute eta frantzezera itzule, eta hor, uh, dena euskarazikasirik kontsigenak euskaraz, baina dokumentuetan den iztegi teknikoa frantzez ikusteak, Bon, Aspena sortzen du eta denbora galtzea. Diakinez zientzietan, nik jane hori dela zailtasuna ondiena, da denbora. Horren erdi batez, behar dute, haien gaia bete. Aspenalizatuak dira? Agont, agont penalizatuak dira. Beraz, bon, ikusiko da, seaskamailan zergera bakitzen den hori begira. Eta beste naz, erronka ondia hor da Liseoa. Liseoan, liseoan bat bai atzera pausoak keman dira, eta... Bon, ikusiko da zera bakitzen de, mainan, da, behinan segur dena da aldajik apena hor dela eta mobilizaziok segitu uh, beharko dutela. Zagirak kontsignak zuzentzaile bilakatzen alzirezte ere? Agu zuzentzaile egira urtero, urtero. baina uh, egin izan dugu nola jaiten da uh, ez joan. Boikotatu, bai, bai, bai. ez joan, egan eh, ez, hori zen uh, kopiak etzirelerik zuzenduak Euskaradunen gandik, mm. uh, bazituzten 0, bat, bi, eta notatuak ziren gauza bakajak, uh, xifriak ziren, ez baitzuten ulerzen, mordaletik biztan dena, mm -hmm. beraz, hor bai, egin ginuen uh, desobedientzia, hori da eskatzen nintza, mm. eta zigortuak izan giren, ukan ginuen uh, uh, Ukan ginoen, uh, nolajan, uh, diru hartze bat uh, lantxaritik, uh, ez bai ginoen gure... Uh, egin behaja, egin. Behaja egin behaja bete, hori da. Hmm. Bai ja uh, jaz ez hori egin uh, zuzenduak baitziren beraz gudioan gira. Hori da, guk ez dugu zuzentzearen problema. Hmm. Guk uh, gure jola edo beteko dugu. Gauza da, uh, seohtatu nahi dugu, gure ikaslean uh, kopiak zuzenduak direla, ez gira joan besteen lana laguntzera... Aiek gure ez bautelaguntzen. Uh -huh. Eta, hara, zuzentasunaren izenan, beti beraz uh, ikusiko daunduko urtetan. Uh -huh. Eta aurten deia? Bai, bai, ahontu. <laughs> ahontu, ahontu behinan, uh, zera bakiko den, txaskamailan. Uh -huh. Normalkia aurtean Euskaraz honartu da behinan ejandizudan bezala, ez da osoki Euskaraz beraz uh, ikusiko. Xutikekin, uh, xutikek taldeak lagundu zaituzte kantunen egiten, azterketak eskueraz? Euskaraz? Bai, beraz, nahi nuke ala ere uh, zehaztu fundu bat, jendeak uh, nahazten baitu, kantu hau ez du sutik eksoztu, nahi bauzu Sabador uh, Kolegioan badugu uh, pesta, ba pesta barkatu, ikasle bat zordea, uh, ez dena urtero uh, martxan, baina, hala, dependitzendu belaunaldietaz, irugarrenak proposatzen den uh, momentu bat da, eguerdi tabien artean. Uh, Errakaz lebat zuen laguntzaz, laguntza nahi duten ekimene, ekimena antolatzeko edola. hola. Eta bon, batez ere parte hartzen dute uh, animazio egunaren antolaketan. No. Uh, haiek dituzte ideak emaiten, haiek dute dena prestatzen, egitara hua eta antolaketa, eta gero animatzen egunean berean. Eta gero, momentuon arabera, korikabalin bada edo orako gauzetan ere parte hartzeute. Eta urte hortan beraz orain terminalean diren, etxeparen terminalean diren ikasleak ziren garaian, beraz, sarbadoan, irugahenean. Eta talde hogek, uh, nahi izan zuen, justuki, or, aldarik apen betean baiginen, eh, zinez, uh, Aztakietak Euskarazgaiak, Zinez bizi baitzen, edo nola jana, bai, ainitza ipatzen baitzen. Eta baitzuten ere klipa baten egiteko gogoa, ortik eto ideia idea nola zer egin tabar. Eta haintzineko orteko egdeadanik kontaktatu zuten odei baxo Eta odei baxosok uh, egintzituen hitzak nahi bat duzu, mm. eh, behar txoa edo testua idatzi zuen, mm. beraz eskertzen dut uh, odei baxosok tarako, eh, ikasileak biziki onkituak ziren, baina eta ikasile horiek diadanik sutiki pentsatu zuten, baina etzen ari izan. beraz ondo kortean zen gauzatu uh, ekanien, eta haik berritzi idei hori atera zuten kliparenat, ekanien, bo, sartza hitzizte diazkoekin ahemanetan, er, testu hori badira, eta odei ekin berritz sehortatuko uh, dugu. Eta denak ador ziren, gero uh, kontaktatuko dugu Xutik. Eta hala egin ginuen eta Xutikko kantaria etorri zen, peho beraz, berari ere eskehak, ikaslekin bildu zen, eta hortik sortu zuten kantua eman genien, eta hortik aiek airea eman zuten gainan. Eta biskipolita izan zen, zent, eta hala gero bazen kliparen uh, idea, eta odei baxo ari baita kantuaz gain bideo uh, bideogintzan, Bere alkimia... Prod horrekin. Mm -hmm. Eto bon... Experientzia bikaina, uste dut ikazleek biziki horitzapen edera atxikiko utela. Um, Azteko ikazle bat zordean zirenek. Parte hartu zuten, ala, goiz oso bat grabaketan uh, odeiekin. Eta, ala, gero muntai zuen, eta gero, okan ginoen, eritxantza ikasle parte bat ekin markatu, uh, uh, postpasi ekin joan ginen, sutiken uh, estudiorat, hiribururat, uh, grabatzeko errepika, hor entzuten diren ikasleak, xalbadojiko garaiko ikasleak dira, errepikan uh, kantatzen ari direnak. Ez dakit entzunen dugunez, zain, <laughs> A, piskat moztu beharko dugu, bina entzunen dugu parte zaraike. Ainarak huizuarekin gire, labetieta sutik ekin egin azterketak eskoraz, kantua. Aldarriz betetzen ditugu egunak Garaipenak argitu ditzan biaramunak Legeiak txikitzen ditu iztasunak Koloretako tindu zidazten dugure lumak Legeiak txikitzen dituan iztasunak Koloretako tindu zidazten dugure lumak Zabak izosatu genuen zakua Bixu handikoa da gure autua Denek ukan behar badute lekuan Debekatu behar dugu, debekua Denek ukan behar badute lekuan Debekatu behar dugu, debekua Esterketak eskoraz, kantua hemen, eta ikasleak, zuen ditugu aleikea inera, eh? Bai, hori <laughs> kantua da aleinik. Hala, hodai, barosok egin itzak, eta zutikak musika. Eta finitzeko, api da inemelitzeko itzordua, Baskari ahondi bat pentsatu dela, e, Ikasle izan direner, irakasle, Pus, Salvador urbiletik segitu duten er. Behoi garen urte mugakari, badaleko, no? Guti, beraz, behar da, egna tu. Ez erraiteko bat ere. Baina, baina bistan dena, gero baskariaz gaina izanen direla animazio eta dena den da elkartzeko egun bat, beraz, zinez, leko hartu ez bat ere, hor bildu guztian. Placer izanen da, guretzatik az lehuian ikustia, familian ikustia eta haientzat ere doaika. Gure ikustia. Animazioak izanen maitira ere, beraz. Justo kiak beroko txaxanga. Horri da. Izanen da, beraz, lehenik uh, bazegoerditik goiti da, izanen dira pintxoak da horat, ta nahi bat uh, lehen parte batean izanen da argazkierak bat, eskertu behar dira, hortan implikatu diren ekipako partaide edo burraxoak, hain eh. egin dute uh, eskoratzeko bela honaldi desberdinetako argazkiak, gelako argazkiak, beraz, horipoita izanen da, ikustea, bela, hortez horteko argazkiak, bideobat ere egina izan da, horre burra batek uh, montaia filmatu eta montaia egin du, uh, tasunak emanez eta abak, beraz hori uh, ikusteko para da lehen parte batean, eta gero be apeitifa denboran trikitirariak, bazkari denboran arberoa txaranga, batzuk uh, boraso ditugu gaur egon eta ondotik izanen dira, um, sehaskan ibili diren uh, ikas lehoi batzuk, ez bortzaz txalbadoen, mainan sehaskana, basa piztiak eta kaskatu. Ahala. Harra, beraz, ez paduzue Baskarira diteko txartela lohtu, zauzte bederen itzuli bat, taratxez, edo izanen dira uh, talo, edo beste pentsatzen du taratxian ere, beraz... Um... Mm, Baskaria antsona mili biak egina du. Bai, ahont. Ala, zbi maratzeko. Bai. Hainan horbezua, niske. pasatu zauku horrena. Bisekifite. Magniton <risa> Merdi, bestego za zu. Oroitzako ere ondai izanen dela hartzen letona ere uh, zuen ganat teoriko dela Salvador Colleguan izanen da. Apirain 17an justu bi eguna intzina. Bikain. Berdin platorada itoi izan ezira berisa. Bai, cacheler ke. Nik psikologo lekoa ikasler, bai. La sanguetori de dena dena herritzana elgarikuchiku girelakoan. Laster arte. Hala, mileskera inara. Soli.